ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده. لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله هق جهده حتى أتاه اليقين فقال الله سبحانه وتعالى وهو أستقل قائلين فأدعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله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 فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خاضرة وإن الله مستخلف مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الله كافرا شربة ماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم jadi alhamdulillah telah ternary mulia. Allah Subhanahu taala. Dalam ciptaan kita ada satu mukjizat yang besar. Allah Subhanahu taala ta ta tidak syip, tidak sia-sia menjadikan penciptaan manusia ini. saudara so, Allah tanya dalam al quran afhasukum anma khalaqnakum abasa. Afhasukum anma khalaqnakum abasa. Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu ini sia-sia aje? Tak ada maksud. Nah, ha, sakan untuk kerja cari duit, buat rumah, beli kendaan, kawin anak, istirahat, bersih, cucu-cicit atau oh, bermati itu juga. Ha, tak ada maksud lain. Afihasibutum anna maqalaknakaum abbasan. Apakah kamu menganggap kami ciptakan kamu disisi cipta, Allah? kata. anna kaum ilainaa la turjaun dan kamu tidak akan kembali pada aku. Kamu tidak kamu tak kembali pada aku. Ke? Maksudnya bukan sia-sia penciptaan kita dan kita akan dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Fa'yu jazikum dan dia akan balas setiap amal kita. In khairan fa khairun, in syarhan fa syarun. Jika baik amal kita dibalas dengan kebaikan. In syarhan jika buruk jahat, buruk amal kebaikan dibalas dengan buruk. Mungkin saja amalan besar-besar, sekecil-kecil, zarah amalan pun akan dibalasan oleh Allah SWT. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا Wada siapa pun ada amalan sebesar darah, kecil-kecil, kebaikan, kecil jadi dibuat. Ya رَهُ Pasti dia akan nampak, dia akan lihat. Macam mana balasan Allah untuk kebaikan dia kecil, apa yang kebaikan dia besar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ada barang sebaliknya barang siapa beramal susah sebesar barang kecil, syaran, dosa, kesalahan, maafiat bukan dosa-besar, dia kecil, kecil, alus Ya Rahul, pasti akan nampak di akhirat setiap amal pasti akan dibalas oleh Allah SWT dan wudh'al kitab dan berkata oleh orang yang berpikir dan berkata oleh orang يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا وضع الكتاب غدًا الله akan nampakkan kitab kitab apa buku catatan amalan setiap manusia di hari akhirat saya tuan-tuan dan manusia seluruh manusia akan diletakkan, dipaparkan di ayat akhirat nanti. Membudi al-Qur'an, fatar al-mujrimin. Maka engkau akan melihat al-mujrimin, orang-orang mujrim, pendosa ni, ahli-ahli yang ingkar ni, mujrimin, ayat muznibin, orang berdosa, orang bersalah ni, musyqinah mimmafihi, khafinah mimmafiket. Tahu tak orang ketakutan? Tengok buku tu je dah takut dah. Belum dia balasannya atas Tatas buku tu. Sebab tulisan dia begitu detail, terperinci semua benda dia tulis. Apa saja dia buat, dia tulis. Baru tengok buku je manusia akan ketakutan. Tengok buku je. Tak ada apa yang terselindung. Ketakutan tengok buku yang apa yang tercantik dalam buku tadi. Dan ketika itu manusia kata apa? Ya Alangkah selakanya kami. Hai hey, wailaka min. Celak kala kami. Guna sama lah kami. Celak alangkah celak kami. Wa li hadha al abu buku ni. Kita apa ni? La yughadiru saghīratan wa la kabīratan illa ahsahha. Tidak tertinggal daripada kecil-kecil amalan sehingga sebesar-besar amalan, melengap semua ada wujud terpampar, tertulis, tercapit dalam buku tu. Semua tulis ha. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا دم منج akan dapat apa saja mereka telah buat dengan dunia semua bayi ke buruk hoge apa yang manusia buat tadi hadir wajadhu ma amilu hadir hadir ada wujud terpapar tercantik, tertulis semua yang dulu manusia kata itu, ah, itu kecil punya hal lah. Sebenarnya dia nampak, tak kisah. Tak kisah, anak berlaku-laku kecil saja. punya hal pun dia tulis. Yang manusia kata, Allah, tak apa, tak kisah. Tak kisah orang dia tulis. Apa saja, apa saja, jelinga manusia ya, orang Khainatul A'yun, Allah mengatakan khianat mata. Khianat mata pun. Mungkin dia pakai kepia, dia janggut. Selepas tu ada orang apa membuan muka orang ajnabi nak pusing sini malu kan kepihara, ada jelingan tu aja. Jelingan tu Allah tahu. Dia tak pusing, dia pusing. kepala dia malu kan. Tadi kepihara janggut. Ah, ada jeling, jeling tu Allah tahu. Allahu Akbar. Wajah lama khayna tul Allah mengatakan ramadhan tu minallah tahu. Tiada mendo yang tak terbelis. لا يغادر صغيرة بلا Allahu Akbar. Tidak ditinggalkan sebenar kecil kecil amalan sehingga sebanyak besar amalan lain kan semua semua tertulis. Oh amilu hadira. Mereka manusia kenapa apa saja mereka yang telah buat dengan dunia dulu hadir tertulis terpapar tercantik. ولا يظلم ربك أحد الله dan tidak akan menzalimi oleh Tuhan Kau Muhammad ahadan seorang pun. Seorang pun tidak akan dizalimi. Zalim macam mana? Zalim dalam arti kata dia pernah buat baik. Walaupun posen sen, dia sedekah. Ada? Tak tulis. Eh aku pernah buat baik, kenapa tak tulis? Tak ada, tak ada. Never happen. Takkan berlaku. Ataupun ada dosa-dosa yang tertulis. Walau dia tak pernah buat dosa -tose. Eh aku tak pernah buat dosa-dosa ini, kenapa tulis? Walau yazlimu rabbuka ahadah. Tidak akan menzalimi oleh Tuhan kau, ya Muhammad. Ahadan seorang pun tidak akan ditalim. Allahu Akbar. Tapi siapa diadili oleh Allah SWT. Siapa diadili oleh Allah SWT. Hampir-hampir ada -hampir lah dia tak selamat. Hanya siapa yang dirahmati oleh Allah. Dia akan selamat di akhirat. Kalau ikut keadilan Allah SWT. Sebelah biji mata je. Sebelah biji mata je. ibadat kita. 200 dua pun tak boleh bayar. Mula-mula akan ditimbangkan Apa dia? Kebaikan itu apa-apa Pahala kita Apa baik yang buat Kemudian Didatangkan dengan ni'mat Allah SWT Kalau nak banding dengan ni'mat Allah SWT Sebelah biji mata je Kalau 200 tahun ibadat pun tak ada bayar Itu sebelah, sebelah lagi Itu baru mata Hidung, gigi, mulut, otak tak tak tak ha, tak gila itu rahmat Allah taala jantung, paru-paru, obbinggang, tangan, kaki semua ni mala taala. Wah, entah ta apa ni amadullah la azbu husufah. Baru banyak ibadat kita sini mulai kalau dengan bandingkan nikmat Allah ni banyak lagi nikmat Allah Subhanahu taala. Habis terhapus banyak mana ibadat manusia sibuk terhapus dengan iman Allah. Itu tak dosa tak kira lagi tu. Allahu akbar. <tuh> Sebab itulah, dengan rahmat Allah saja manusia masa syurga, bukan dengan amal dia. Tak ada masa syurga, kita orang masa syurga, tak ada orang masa syurga dengan amalan dia, bahkan semua dengan rahmat Allah s.a.w. Wala anta ya Rasulullah, Bila Nabi SAW beritahu, Aisyah beritahu, wala anta ya Rasulullah kawan tidak begitu kaya Rasulullah. Adakah kawan masa syurga bukan dengan amalan, bukan dengan rahmat Allah, wala anna. Aku pun, masa syurga, bukan dengan amalan, dengan rahmat Allah s.w.t. Kami nak apa rahmat Allah SWT macam mana? Kita kena kembali kepada kehidupan sejimurni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kena kembali kepada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan semua cara hidup yang lain. Kita kena kembali memegang teguh pada kehidupan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab kedatangan Nabi bawa rahmat. Masuk syurga dengan rahmat. Jadi nak rahmat, nak suruh kita kena ikut Nabi. Sebab kedatangan Nabi bawa rahmat. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidak aku utus engkau ai Muhammad Melainkan sebagai rahmat di seluruh alam wa ma arsalnaka illa rahmatan tidak aku utus engkau ai Muhammad Melainkan untuk bawa rahmat lil alamin seluruh alam maksudnya apa? maksudnya siapa ikut nabi dapat rahmat tak ikut nabi tak dapat rahmat matematik dia senang je ikut bersunnah dan syariat nabi sallallahu alaihi wasallam jadi betul ni kita kena bangun, atas kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit umat atas kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahamkan umat kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ni adanya rahmat Allah SWT. So betul Nabi datang buat rahmat dan masa sholat dengan rahmat mana tak tak ikut Nabi ada rahmat, tak ada ikut Nabi tak ada rahmat ada rahmat Nabi asal surga tak ada rahman tak ada surga. Saya telah hadis yang lain yang dikatakan, klu umat jannah, semua akan masuk surga, semua akan akan masuk surga. Illah man abang kisali orang enggan orang tak nak masuk surga. Maka sahabatnya yang kilau ya Rasulullah sahabatnya siapa yang nak masuk surga? Semua nak masuk surga sahabat nak masuk surga. Maka buatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata'ani ani al jannah. Siapa taat aku, ikut aku, inilah orang nak masuk syurga. Orang yang nak asar, ini siapa maksiat pada tak taat aku. Apa yang kesulur dia tak buat. Tak taat Nabi SAW. Memaksyati Nabi SAW. Fakat abah. Sesungguhnya ini orang yang enggan. Orang yang enggan memasuki syurga. Ialah orang tak nak ikut Nabi. Bukan orang oh, ikut Nabi, sunnah je, sunnah je. Mana je, orang yang mengingat sunnah Nabi SAW. Setiap satu sunnah lebih berharga daripada arah Allah SWT. Allahuakbar sekali Nabi ah, Umar r.a datang jumpa Nabi SAW dia kata aku baru jumpa, jumpa saudara aku sepupu aku dia kata dia ada taurat dia kata bagus ni maka sahabat lain tengok wajah Nabi berubah wajah Nabi SAW berubah wajah Nabi SAW wahai Umar kau tak tahukah Nabi berubah wajah Nabi. Merah, badam, marah Nabi SAW. Sebab ha? apa nak baca Taurat? Eh nak dibaca apa? Bukan majalah. Eh bukan komik. Kitab Taurat, kitab Samawiyah. Kitab yang diturunkan langit. Turunkan kepada siapa? Kau nabi Musa, nabi salah seorang ulul azmi, nabi yang besar. Nak dibaca siapa? Bukan orang macam kita. Sina Amar radhiyallahu anhu. Yaumun nabiy kata, "Kalau kan nabiy selepas aku, lah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang Oman layak jadi nabi." Orang macam tu yang baca. Kitab yang dibaca bukan kitab sebarangan. Taurat yang dibaca. Berubah merah wajah Nabi SAW. Wajah Nabi SAW. alaihi wasallam. Bila Umar sedar ke kemarahan Nabi SAW, alaihi beritahu ya, Rasulullah, "Radhiyatu billahi Rabba, Rabbil Islami diina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula." Aku reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Redha itu billahi Rabb. Aku reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabil Islam dinna. Dengan Islam tu agamaku. Wa bi Muhammadin Nabiyyu wa Rasuluh. Dan aku reda Muhammad tu seorang nabi dan rasul. Marhum. Reda wajah Nabi Sallallahu Hilang kemarahan Nabi Sallallahu Alaihi Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita yang mafhum dia Allah ah. Waladhi nafsu muhammadin biyadih Waukana Musa fikum Demi Allah yang nyawaku di tangannya Demi Allah yang nyawaku di tangannya Waukana Musa fikum Kalaulah Nabi Musa ni ada kalangan kamu Yang kamu baca ke Musa kan? Tawarat tu kita nak ditolongkan Nabi Musa Untuk bani Israel Kalau lah Musa ada zaman kamu ni Kalangan kamu ni ada Nabi Musa Kemudian kamu semua pakai ikut dia kamu semua ikut Musa alaih salam. Wataraktumu ni kalau kamu tinggalkan sunnah dan syariah aku, kita ikut syariat Musa. Kita ha? ikut Musa alaihissalam. La Lada lal tum. Nasi kamu semua akan sesat. Siapa ikut? Musa diikuti. Pun sesat. Apa lagi kita meninggalkan kehidupan Nabi, kita ikut cara timur, cara barat, cara utara, cara selatan, cara Yahudi, cara Nasarah. Ha? Kita baca kitab-kitab selain dari Al-Quran. Ha. Musa Omar r.a baca, baca Taurat hal lain pun merah pada muka Nabi SAW orang nak baca tu Allah Taurat tu Kitab Samawiyah ha. jadi Tuan-Tuan mulia waktu hari ni kita kena kembali kepada kehidupan Nabi dan bawa umat seluruh umat kepada kehidupan Nabi dengan penuh yakin dengan kehidupan Nabi SAW. Satu kita amal dengan sunnah Nabi. Satu lagi kita mau yakin dengan sunnah Nabi. Ada orang yang dia amal sunnah Nabi dalam kehidupan dia. Surah Sirah Nabi SAW. Ha, tapi memang kalau bicara sunnah bagus, baik. Tapi nak amal cara lain pun boleh juga. Ha, jadi tak yakin. Dia tidak istikhlas. سبحان الله لا إله إلا الله تنافي إثبات لا إله هذا توهان إلا الله ونحن إن الله نفي. لا إلهات إلا الله تنفي إلا الله الإثبات شو ما خلود عليك وصل وصل الله إثبات كان الله شو ما خلود عويب منافع ودرار إما جب منافع الله سبحانه وتعالى تنافي إثبات أنت موليه وجدت juga Allah مكتوب محمد رسول الله juga كلمة تنافي إثبات Abang menafi, Abang Isbad menafikan semua cara hidup tak ada kejayaan semua cara Yahudi, cara Nasarah, cara orang Timur, cara orang Barat cara orang Selatan, cara orang Utara semua tak boleh buat kejayaan cara Tok Nenek, kita, cara bangsa, negeri, negara kita semua tak ada kejayaan semua tolak cara hidup tu. melainkan satu cara Mu yakin hanya kehidupan Muhammad sunnah dan syariat cara hidup yang agama yang diwakili Nabi SAW sahaja boleh buat kejayaan Selamatkan kebanggaan dunia dan akhirat. Nabi kan semua cara hidup isbatkan hidupan Nabi SAW. Nabi isbat yang mustatir yang tersembunyi. La ilaha illallah. Nabi isbat yang zahir. Allahu akbar. Nabi kan tidak Allah. Isbatkan Allah SWT. Mu yakin Allah SWT. Mu yakin ini hidupan Nabi SAW. Tidak ada kehidupan langsung boleh buat kerja ke dunia akhirat. La syarqiyya, la gharbiya. Membawa umat kepada kehidupan Nabi SAW. Sebab kita bukan saja diperintahkan untuk taat Nabi, kita diperintahkan ikut Nabi. Satu perintah ta'at, satu perintah ikut. Eh? Perintah ta'at Nabi dia apa dia? Ati Allah wa ati al Rasul. Ta'atlah Allah, ta'atlah Rasul. Ini perintah ta'at. Satu lagi hidayah daripada untuk ikut rasul. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uuni. Katakanlah kalau betul kamu cinta Allah ikutlah aku. Jadi ikut, ittiba'lah, ittiba'lah ikutlah aku. Jadi satu perintah taat, satu perintah ikut. Athi'u Allah wa athi'ur rasul. Satu lagi ittabi'uun ikutlah aku. Jadi ulang kata apa biasa ittaa' dan ittiba'. Taat ah dengan, Ta dengan ikutnya biasa dia. Taat ni apa dia suruh membuat, apa dia larang mau tinggal. Tapi itibar ni bukan saja apa Nabi suruh membuat. Macam mana Nabi buat? Macam tu kena buat. Itu ha, mana itibar Nabi. Mengikuti Nabi Alaihi Wasallam Dengan penuh yakin, confident. Satu jalan, satu cara untuk selamat dunia akhirat. Tidak ada jalan lain. Jalan timur, jalan barat, jalan utara, jalan selatan. Ha? Cara Tok Nenek moyang kita. Ada orang yang bangga dengan cara bangga, kebanggaan Tok Nenek moyang mereka. Hmm. orang kafir Quraish antara sebab mereka tak nak terima dakwah Nabi sebab apa sebab apa Nabi bawa ni bertentangan dengan cara tutup nenek moyang mereka hmm. dia pegang cara tutup nenek moyang walaupun bertentangan dengan kebenaran dengan hak mereka tak terima dakwah Nabi SAW nah, bila dakwah muda agama yang dibawa Nabi mereka jawab apa ma sami'na hadha min al awwalin mana semina hada min aba'ina al Kami tak pernah dengar pun nak cakap ni Muhammad. Sebab dak min aba'ina al-awwalin, rabat tu Nenek moyang kami dulu-dulu awalin dulu. Tak ada pun cakap Tuhan satu lah. Ada kehidupan akhirat lah, ada Quran lah. Ada hari akhirat pembalasan. Mana tak ada pun tu ni moyang kami tak nak cakap pun. Ah ha, dia mereka tak mengampu Nenek moyang mereka lebih daripada apa ni bola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi de mula dengan Muhammad Rasulullah ni kita menafikan kehidupan segala kehidupan yang bertentangan dengan kehidupan Nabi ajak umat kepada kehidupan Nabi SAW dengan yakin yakin kepada kewasan Allah Allah SWT yakin dengan kehidupan Nabi SAW buat kerjaan yakin dengan zat Allah SWT ada kata la ilai Allah ni iman yakin Muhammad Rasulullah kalimah amal Muhammad Rasulullah bukan sahaja kali lima amal, tapi yakin juga, kali Muhammad Rasulullah bukan kali lima yakin juga. kali bukan kali lima amal saja, Muhammad Rasulullah juga kali yakin, mau yakin dengan hidupan Nabi, bukan saja mau amal hidupan Nabi, mau yakin, confident ini saja jalan untuk selamat, tak ada jalan lain, tak ada cara lain, tak ada cara ram di timur, tak ada cara orang barat boleh bawa kejayaan dunia akhirat. Kena satu jalan saja, jalan tu selamat. Wah Allah kata jalan yang paling baik, contoh yang paling baik, tak ada cara lain. Kena kehidupan Nabi. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sunjut diri Rasulullah tu aswotun contoh yang terbaik. Tak ada contoh terbaik, bukan cara orang Timur, bukan cara orang Barat, bukan cara orang Utara, Selatan. Apa tak lagi cara Yahudi, Nasara, orang kulit putih, kulit hitam, semua tak ada. Cara yang terbaik Allah kata cara kehidupan Muhammad Mustafa Mujtabah sallallahu alaihi Wasallam. Jadi kita kena kembali kepada kehidupan Nabi. Bawa umat kepada kehidupan Nabi. Dengan bahaya yakin. Ajak umat kepada kehidupan Nabi. Hari ini je jalan dalam rahmat Allah Taala. Tak ada jalan lain dalam rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu Taala dalam kehidupan Nabi. Syurga Allah janji untuk orang ikut-ikut Nabi je. Tak ikut Nabi tak ada jalan di syurga. Ah, mau mau ma ma jalan ke syurga kena ikut Nabi. Sebab so, nabi kata ummati ada al jannah. Semua umat akan masuk surga, illa man aba, khususly orang yang enggan, orang tak mau, tak mau masuk surga. -sa Bila sampai ada tanya, kila umai -ya, abai Rasulullah, siapa orang jangan masuk surga? Siapa yang tak nak masuk surga? Semua orang nak masuk surga. Nabi jawab, man aqti ni dah kelal jannah, man aqti dah kelal. Siapa tak nak aku ta ta ta ta ta ni orang nak masuk surga? Allah nak asa ni siapa memasih hati aku, tak nak ikut aku. Mereka nak unggal masuk syurga. Mana nak ikut Nabi, aku syurga. Tak nak ikut Nabi, tak nak masuk syurga. Mungkin waktu dalam sunnat je, sunnat je. Masalah nak syurga, tak syurga. Dan selain yang boleh syurga, tak ada tempat lain di akhirat paling kami. Tempat yang panas. Jadi kita kita kena kembali kepada kehidupan Nabi. Fikiri dan ittiba' Nabi dalam tiga perkara. Ikut Nabi dalam tiga perkara orang berkata. Al ittiba'u suratan. Wal itiba'u siratan Wal itiba'u sariratan. Satu itiba'u ikutan dari segi surah Surah ni apa? Keterampilan zahir Nabi Zahir Nabi SAW Surah ni berparas zahir Dari ujung rambut Nabi macam mana? Haa Sampai ujung kaki Nabi salam. Haa Haa ni boleh ikuti Haa Macam mana keadaan zahir Nabi SAW Haa macam mana? rambut Nabi macam pakaian Nabi macam Azerbaijan misai Nabi sallallahu macam mana janggut Nabi macam mana pakaian Nabi macam mana? kuku Nabi itu zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jenggot rambut sampai ke kaki itu mesti diikuti al ittiba itu dimengerti ikutan dari segi surah al ittiba usuratan ittiba dari segi surah dari segi zahir pembaraz zahir satu lagi ittiba siratan, mengikut Nabi dari segi, segi sirah perjalanan hidup Nabi muamalat Nabi muasyarat Nabi akhlak Nabi sallallahu macam mana sebab Nabi SAW tak ada benda yang tidak diajar oleh Nabi. Daripada cara masuk Baitul Khalaq, sampai masuk Baitullah. Semua telah diajar oleh Nabi SAW. Baitul Khalaq atau Baitul Khalaq? Tandas. Baitul Khalaq tu memangnya tandas. Tandas tu Baitul Khalaq. Daripada cara masuk Baitul Khalaq, sampai masuk baitullah Al-Haram. Tempat yang paling kotor, semakin tempat paling suci. Semua telah diajar oleh Nabi SAW. Tidak ada benda yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Ikutan ni, ada kejaan kemudian kita tengok ada ikutan Nabi SAW yang ketiga ikutan Nabi SAW daripada surah sirah dan ketiga sarirah sarirah sarirah ni apa? fikir risau Nabi SAW apa yang dia fikir Nabi itu kita mau fikir apa yang dia risau Nabi itu kita mau risau Eh? Apa dia inginkan oleh Nabi itu menjadikan keinginan itu? Jadi kami boleh ikutan Nabi SAW dalam tiga perkara. Surah, sirah dan sarilah Nabi SAW. Sarilah Nabi SAW, fikir risau Nabi SAW. Apa yang diinginkan oleh Nabi, kita menjadikan keinginan gitu, apa yang dibenci oleh Nabi itu, kita mau menjadikan kebencian itu. Apa yang di oleh Nabi itu, kita mau melakukan kecintaan itu. Apa yang di Nabi itu, kita mau itu. Apa yang difikirkan oleh Nabi itu, kita akan fikiran itu. Apa yang diinginkan oleh Nabi itu, kita akan keinginan gitu. Apa keinginan Nabi SAW, setiap manusia dapat selamat daripada azab Allah SWT. Masa syurga Allah SWT. Setiap umat dapat selamat daripada azab Allah SWT. Sebab kejaian manusia bila dia tata perintah Allah. Ikut sunnah Nabi SAW, selamat daripada Abid al masuk syurga Allah SWT. Man yis'illaha wa rasulahu faqad faza fawzul azimah. Siapa saja yang minta'afi Allah dan Rasul, semuanya dia telah berjaya. Jadi kerja'an maknus sini bila dia minta'at Allah Rasul. Dan orang yang Allah Rasul yang akan berjaya di akhirat, tapi kerja'an akhirat. Kerja'an akhirat ni apa? Kerja'an akhirat ni Allah kata, فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ jannah. فَقَدَ فَازُ barang siapa diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga inilah kejayaan kemuncak kejayaan akhirat bila satu orang diisytiharkan dia selamatkan daripada api neraka dan masuk ke neraka dimasukkan ke dalam syurga sesungguhnya dia telah berjaya inilah Allah kata sesungguhnya telah berjaya dia kejayaan itu bila kita selamatkan api neraka masuk syurga دوسما عبداكم الذي نرجوهم طاع الله لن رسول سبح الله قد سبح الله رسول الذي جاء من يثل الله ورسوله بغرفاس فقد فاز فوزا عظيما شابو سجه من الله لن رسول سوني لدره مجاي يدي في جاع من طاع الله رسول لم طاع الله رسول فانت الله رسولا كان صام عبداكم الذي نرجو له فاعلم افرم عبداكم الذي نرجو له لدره مجاي على كتب فمن Siapa yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya ni dalam ramah jaya. وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُرُ Tidak adalah kehidupan dunia tu, melingkang dunia ni, melingkang mata benda ini budaya daya Jadi dunia ni tipu daya je tu mana? Kehidupan itu sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Allah beritahu dalam surah hadith, اعلموا, ketahuilah olehmu. أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكونه طاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموه قد أغتاوله ولهموه Dunia, hanya saja kehidupan dunia ni. Yang orang saya cinta sangat ni. Laibun. Main-main je. Laibun. Laibah ya la'abun. La'aban. Maksudnya main-main. Dunia ni main-main je. Bukan betul-betul. Manusia buat betul-betul. Jadi betul-betul lah. Benar asalnya main-main je. Yang sebenarnya. warnanya Agama tu kita boleh buat betul-betul. Dunia ni main-main je. Tapi orang telah jadikan agama tu main-main. Jadi main-main je. Nak keluar, keluar. Tak nak keluar, tak apa. Oh, jadikan kerja agama ni main-main. Agama ni main-main. Dunia ni main-main. Tapi dia bolehkan dunia main-main. Dan dibuat sungguh-sungguh jadi, sama jadi macam sungguh-sungguh lah. Benda main-main. Macam main bola, main je. Yeah. Tapi ada sungguh-sungguh dibuat. Jadi sungguh-sungguh, macam, macam penting benda tu. Malahal benda penting, agama. Tak dianggap penting, dijadikan main-main je. Oh hal dunia ni main-main, lah ibuun, dunia ni main-main je, lah ibuun, walau pun sendukurau, zina ni lah main-main, lah ibuun walau pun sendukurau, zina tu bangga-bangga sama kamu, dunia ni orang bangga-bangga, lagi banyak dunia lagi bangga, lagi sombong dek, ha. tafakur, tafakur ayat tafakur mana untuk berbangga-bangga, bermegah-megah, bermegah-megah. Permegang-pergang, membangga-bangga. Tafakurun bainakum. Watakasurun. Lomba-lomba, sebuah banyak. Fil amwal pada harta. Sebuah banyak harta. Orang banyak harta kan lebih bangga daripada orang sikit harta. Hmm. Takasur. tu ada takasur. Takasur, lomba-lomba, sebuah banyak. Takasur fil amwal ada harta. Wal awlat dan banyak-banyak anak. Orang banyak harta, banyak anak, lebih bangga daripada orang yang kurang harta, kurang anak. La'takathur fil amwali wal awlaad. Kama salih ghaithin macam hujan. Awan. Aa, awan. Ha? Yang apa? A'jabal kuffara nabatuhu. Kuffar itu mana fallah. Orang pernah, petani pernah, pernah, pernah tengok awan, masya Allah hujan akan menyiram um, um, tanaman dia ha ajabal khuffar nabadu thumma yihiju fatarahu musfarran guna hande musfarran kuning tu tanaman dia pandidi kuning semua kan dia pun mula-mula angan kan, masa Allah akan dapat banyak sekian hasil banyak hasil kan dia buat ni buat tu mula angan-angan ha tiba-tiba Allah darhancukan binasakan semua tanaman dia maka angan-angan dia tinggal angan-angan di situ-situ tinggal titik-titik macam tu manusia di dunia angan-angan panjang Lebih daripada maut dia angan angan dia 20 tahun lagi nak buat tu 30 tahun lagi nak buat tu Tahun depan nak buat ni, nak buat tu Esok Walhal ajal esok mati angan angan dia angan angan manusia ni melebihi ajal dia Kadang-kadang angan angan manusia ni melebihi ajal dia Ajal dia esok-esok dia mati Tapi dia angan-angan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi 40 tahun lagi Allah Akbar Agar kelakuffar nabatu, thumah yihij, fatahu mustram, thumah yakanuh tama, dan di akhirat agab yang Di akhirat ada azab yang pedih. Untuk orang lalai dengan dunia ini ada azab yang pedih. Dan orang tak lalai dunia, walaupun dunia ini, walaupun mereka di dunia, tapi tak lalai dengan dunia. Gunakan dunia untuk tahu tentang Allah. Bagi mereka yang Omakfiratum inalillahi waradzuan, keampunan daripada Allah, keredaan daripada Allah. Dan akhir ayat Allah kata Omalhayatul dunya illa mataa alghurur. Dia adalah kehidupan dunia ni mereka mata benda yang menipu daya je, tipu je. Bukan betul, tipu je. Ramai banyak orang telah tertipu dengan dunia. Oh banyak orang, bukan satu dua orang, Sejauh zaman Nabi Adam pun manusia. Ramai ada tertipu dengan dunia. Satu not, satu keping not wang kertas apa? RM100 gitu dia tuliskan, kan dia satu orang, dipegang pegang duit tu, dia kata duit saya, duit saya, duit saya. Saya punya duit, saya punya duit. Tapi bila dia nak beli barang, walaupun harga sepul sen, walaupun seringgit, dia kena kertas tu, dia kena bagi kat ke orang. Ha, hmm. kertas tu dah bukan dia punya lah. Dia betul-betul, saya punya, saya punya. Dia nak beli barang, itu, kertas tu bagi kat orang. Tak seorang tu tipu dah. Orang tu pula dapat, duit saya, duit saya, duit saya, duit saya. Dia nak beli apa, -apa barang, dia bagi kertas tu kat orang lain. Hmm. Dua orang dah kena tipu dah. Jadi sekeping kertas ni berapa banyak orang dah tertipu tipu dah. Sebilang tanah je, sebilang tanah. Sebilang tanah je, berapa banyak orang dah tertipu. Ratusan, ribuan orang dah tertipu dengan tanah. Satu orang dia punya tanah, saya punya. Ini tanah ni saya punya, saya punya. Tiap geran nama saya. Saya punya, saya punya. Tiap-tiap bila mati, tanah dia 6 kali 3 kali 6. 6 kaki, 3, 6, 3 kaki kali 6 kaki bawah dalam. Itu je. Itu pun kalau tak beriman, lagi sempit, lagi sempit, lagi sempit. Oleh yang terbillah. dia hmm. tiba mati, tinggal. Dah seterangan itu, dapatkan waris. Waris kata, saya punya, ni tanah, ni saya punya, saya punya, saya punya. Tengok nama, nama saya je, nama kerana tukar nama saya, nama saya. Jadi bila mati, tak bawa juga, dah dua orang dah kena tipu. Dapatkan waris lagi pula, waris kata, saya punya, saya punya, nama saya. Dia memang nama saya, nama saya, nama Mati, tinggal juga. Ada nah, tiga orang kena tipu. Jadi sub bidang tanah dia banyak sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang orang banyak orang tertipu ke tanah tu Dunia ni memang sifat dia menipu mata al-ghurur dzoki ke चीज hain dzoki ke चीज hain maksudnya yang menipu daya ha maksud benda yang menipu Menipu je Kalau kita tengok zaman Pimpinan Ar-Rahman tu jabatan agama jabatan agama punya skema tu mata al-ghurur diterjemah sebagai kesenangan untuk orang yang terperdaya Dunia adalah kesenangan untuk orang yang terperdaya maksudnya. Maksudnya apa? Hanya orang yang terperdaya saja akan rasa senang datang dunia. Orang tak terperdaya dia tak akan rasa senang. Sahabat datang dunia dia takut. Kalau ini kebaikan mesti ada pada zaman Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam miskin dan mulia. Dan miskin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan iktirari tapi ikhtiari. Ah, ha. tahu beza iktirari dengan ikhtiari. Iktirari ni mana terpaksa miskin. Tapi ikhtiari ni Nabi memilih kehidupan miskin. Nabi miskin Nabi bukan ikhtiari apa nak buat, dah terpaksa, dah usaha, dah macam ni juga. Memang nasib. Haa. Itu miskin ikhtiari dia panggil. Satu lagi miskin ikhtiari. Nabi memilih kehidupan miskin. Nak kaya ke nak miskin? Nabi ambil yang, yang miskin. Kalau tidak, Nabi pernah ditawarkan bukit-bukit ke Mekah terjadi mas. Tak nak. Ambil lah. Ya, untuk da'wah bukan toa, untuk nafsu, untuk da'wah. Sama masyarakat Islam, bagi setul mas, setul hal. Lagi banyak masyarakat Islam. Hidayat berkembang cepat. Itu otak, itu dia kata. Hmm. Apa salah? Nabi pernah ditawarkan bukit-bukit mas. Bukit-bukit meka jadi mas. Tolak mentah-mentah. Nabi kata, aku suka satu hari aku lapar, satu hari aku dapat makanan. Satu hari aku lapar, satu hari kenyang. Bila lapar, dapat bersabar. Bila kenyang, dapat syukur. Ah. Allah maha miskinan, wa amitni miskinan, wa ashurni fi zumratil masakin. Ya Allah hidupkan aku dalam miskin. Ya Allah matikanlah aku dalam miskin. Ya Allah bangkitkan aku di akhirat bersama orang miskin. Aisyah tanya ya Rasul awak. Eh? Aw orang tua awak. Awak ni mana mengapa lima jaya? Why? Oh, Kenapa? Ya Allah minta miskin orang orang miskin ni memang awal masuk syurga 500 tahun daripada orang kaya. Kedua-dua ni taat. Ni orang kaya ni beriman beramal soleh. Orang miskin ni beriman beramal soleh. Bukan orang maksiat, bukan ni taat. Tapi yang miskin ni 500 tahun masuk syurga, barulah orang kaya yang beriman beramal soleh yang masuk syurga. Ha. banyak harkun di dalil apa tu Nabi Sulaiman pun kaya ada kerajaan. Nabi Sulaiman pun kan, kaya oset. Ha. Memang Nabi Sulaiman pun kaya. Tapi banyak-banyak Nabi, Nabi Sulaiman adalah last kali masa syurga. Antara Nabi-Nabi um, dia last. Sebab kerjaan dia lah. Oh kaya. Kaya yang bersyukur. Nabi memilih hidup miskin. Kita pernah dengar bayan istimewa warna dengan wala kita bayan. Macam mana kehidupan Nabi? Walhal gunung Mekah boleh jadi mas, tawaran kat dia senang senangnya. je, tolak. Dan dia pernah ditawarkan. Wahai Muhammad, kau buat dakwah-dakwah ni nak apa, apa? Kau tak boleh ni apa? Nak perempuan? Kami, kamu, kami kumpulkan perempuan bukan biasa. Quraisy ni perempuan. Top first lah, paling cantik. Kau pilih lah, kau pilih lah. Mana-mana perempuan kau nak kami kawin dengan kau. Tapi syarat tinggal dakwah. Tak tak mau. Tak <tablik>, boleh tak boleh tak mau. Da'wah-da'wah tak mau. Selapa? Nak harta. Kami kumpulkan harta. Mau banyak harta kau nak? Kami kumpulkan harta. Kami bagi kau. Tapi satu syarat. Tablik mau tinggal. dakwah mau tinggal. Apa kau nak? Kau nak jadi raja, mahu melintah. Kami jadi kau ketua kami. Ketua kami. Tak satu sahaja. Tablik tak mau buat. dakwah tak mahu. Ha. Apa jawab Nabi SAW? Apa salahnya? Terimalah kerajaan. Bila dapat kerajaan, keraja ketua, boleh jalankan hukum Islam, hudud. Ah ha, dapat kerajaan, kalau dapat harta emas, dapat emas, emas, harta, kumpul semua harta bagi Nabi, oh gunakan harta siapa Masa Islam bagi duit, bagi duit ha, Islam tersebar lagi, siapa nak Masa Islam dapat duit boleh, betulnya mentah-mentah Nabi itu pula itu perkara yang mereka boleh bagi tapi kalau harta, kalau mereka boleh bagi benda yang mereka tak mampu bagi, itu semua tu perempuan, harta jawatan, ini semua benda mereka atas kemampuan mereka boleh bagi tapi kalau mereka boleh bagi benda yang mereka tak mampu bagi, apa dia? Ambil matahari tu kat langit tu, ambil, letak kat tangan kanan Nabi. Boleh buat? Tak boleh. Ambil bulan tu yang kat langit tu, letak kat tangan ke Nabi. Boleh buat? Tak boleh buat. Mustahil. Kalau benda mustahil yang tak boleh buat pun, kalau mereka boleh buat untuk tinggalkan kerja dakwah ni. Abadan selama-lamanya takkan ditinggal. Saya faham kerja dakwah Nabi SAW harta pun ditawarkan, kerajaan pun ditawarkan, wanita pun ditawarkan, tolah mentah-mentah macam tu je. Nah, so agama bukan dengan benda ni. Nah, ini kita kata khazanah jawatan, saya ada ketua, baru jalankan agama dah. Agama dan dengan, nah, dengan perubahan pengorbanan usul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar sama sangka dengan harta boleh sebarkan agama. Ah ha, harta dengan jawatan ada kerajaan boleh sebarkan agama. Ha, awal awallah bagi Nabi dah bagitau dah. Fahaman fahaman yang salah. Nabi dah tolak awal-awal. Bukti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hati dia telah ditolak mentah-mentah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan perangam dakwalah agama disebar. Agama itu memang akan bila kita ada jawatan, kita ada harta. Kita dapat lagi. Apa kita tangkar lah jawatan, harta, pangkat itu ya. Hmm. Allahu Akbar. Jadi tetapi mulia Nabi minta miskin. Kau ha. tu bila dalam istirahat merah kita selalu dengar ceramah istirahat merah. Saya kan? ha, nak usah-usah cerita. Nabi Islam bila pergi merah. Nabi dia dipertuntunkan syurga. Kau banyak kali. Ha? Ali bila nabi dah ambil pertontonkan neraka dan nampak neraka zaman ini kebanyakannya la wanita walaupun bila nabi nabi sunnah pertontonkan syurga kebanyakan ahli syurga ialah fakrah, orang gafah, orang fakir, miskin, orang dibuli min. Nabi minta miskin kita minta lindung ramai miskin. Allah Akbar. Mula takut ke miskinan. Buat kejagaan pun pun takut miskin. Syaitan pun takut-takut kita dengan kefaqiran. Kita dengar macam mana Allah lain segera kan? Macam mana Nabi saya punya rumah. Kita ada rumah tak cukup besar. Rumah kecil lah. Susah nak terima jemaah masyarakat. Alasannya. Rumah Nabi macam mana? Dia berdiri. Bumbung. Benda? Apa, Apa tu? Atap tengah-tengan. Bagaimana ha, macam diri itu? Bila semayang, Aisyah radhiyallahu anha tidur kan? Lah. Nah, sujud pun tak cukup tempat. Kena tolak kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ha, itu yang orang kata, Dalil Hanafi kata, semut wanita tak batal. Ha, tak batal duduk. Bagi kita, sebatal. Sebab so, Aisyah Timal kata mungkin dah ada alas kain kan? Jadi tentu ni mula. Nah, sujud pun tak cukup tempat. Tolak. Tolak. Ha, jangan apa apa lebar. Itu 22 tadi 70. Itu pun kecil masa kecil. Tak boleh terima surat. La ilaha Alasannya. Rumah suci rumah besar tak penting hati yang besar. Allah, Allahu Akbar. Walaupun rumah kecil hati besar Jemaah memang mana boleh terima. Ha, bila tak kira dia ustaz asamuz dia tu no. Allah, tak puas-puas lagi. Memang dunia ni bukan tempat puaskan nafsu kita dia boleh. Nafsu manusia ni Allah yang jadikan. Nafsu ni yang Allah letakkan kepada manusia ni Allah yang jadikan. Dan dan nafsu ni hanya dapat disempurnakan fulfill lubuknya dapat dipunfulfilkan sempurnakan di syurga dia dapat puas. Dunia tak boleh puas. Ah. Kalau kan Ibn Adam waliyan min az-zahab la uhibba an yakuna lahu wadiyan. Fa ma yamla faahu illa at-turab. Kalau kan Ibn Adam kata Rasulullah, "Kala la bagi anak Adam, anak Adam ni manusia." Wadi min al-dahaab. Dia ada satu wadi daripada emas. Wadi tu. Wadi ni, tau. antara dua bukit tu tengah-tengah tu dengan -tengah wadilah. Lembah Valley ha. Satu lembah daripada Kalau satu-satu apa? Salah satu orang anak Adam dalam satu lembah daripada emas, bukan sikit-sikit tu. Faham? Kelas. Sebab sembunyung di emas pun dah 200,000 dah kan. Satu ni banyaklah tu. Salah satu wala banyak macam tu satu orang emas Nabi kata, "La ahad an yakuna lahu wadiyan." Siapa punya? Maksudnya, kalau boleh ada tak lagi wadi kedua emas. Ya Allah, nak lagi, tak puaslah, ya, tak puas. Sama ya. oh. yang melak fahu illa tsuraab ya Rasulullah. Dan tidak akan memenuhi mulut dia dengan tanah aja. Ah, bila mahu bana? Ah, itu belikit usung jenazah kan, tuan-tuan penau usung jenazah pergi kubur. Apabila masuk, mengiringkan ini, buka muka sikit. Tapi kena tanah. Tanah saja sempurna. Minha khalaqnakum. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum ta'aratan ukhran. Minha khalaqnakum. Daripada tanah kami jadikan kamu. Kullukum min adam wa adam min turam. Fa kullukum min turam. Semua kamu daripada adam, dan adam daripada tanah. Jadi kamu semua daripada tanah. Minha khalaqnakum. Daripada tanah kami jadikan kamu wafiiha nu'idukum wa ila tannah kami kembalikan kamu wa minha nukhrijukum ta'ratan ukhra apabila tanah kami akan bangkitkan kamu pada kali yang kedua di akhirat pada mahsyar nanti. Hmm. Dunia ni bukan untuk teman teman moyang-moyang, mau masukkan nafsu. Nafsu manusia ini hanya di syurga je. Allah kata, kalau kita nak sempurna dengan nafsu, syurga je teman-teman dia. Janganlah usah nak puaskan nafsu di dunia. Memang tak boleh awal eh bila akhirat ke syurga je Allah kata walakum fiha ma tashتهي anfusukum baik kamu di syurga nanti ma tashkahi anfusukum apa saja yang ingin lawan amfus amfus ni nama nafsu nafsu nafsu nafsuula jiwa nafsu hanya di syurga nanti saja akan disebut dengan semua kehendak amfusukum apa saja nak Allah bagi Allah bagi Allah bagi sampai tak tahu lagi apa nak minta minta lagi, minta lagi Allah kata, minta lagi, minta lagi nak apa lagi? cakap, cakap apa tak tahu lagi Allah apa lagi nak minta? semua dah dapat dari ya Allah apa lagi nak minta? tak tahu sampai apa tak tahu apa, tak tahu, apa nak minta sampai di sana antara ulama' MOD, kelebihan ulama' ni Si orang awam pun tanya ulama' tanya ustaz ha. Ha. ustaz apa lagi nak minta ustaz? Ha. Ha. Ha. tak tahu waktu ha. itu kita ada hubungan dengan ulama' dikat syurga pun jadi panduan ulama' nak minta apa lagi? tak tahu nak minta tanya ulama' Tanya tanyalah ustaz banyak ulama' ha, lepas tu usaha kita membetulkan hai baiki hubungan dengan ulama' tak tahu apa nak minta Ah, ada lagi tambahan daripada kami tak tahu sampai tak tahu apa nak minta apa lagi? nak minta Allah tidak akan kau telah putihkan wajah kami tidak akan kau telah beratkan timbangan amalan kami baik. apa lagi nak minta semua? tak ada ada lagi tambahan daripada kami ada lagi tambahan, tambah, tambah, tambah Allahu Akbar Ah. Jadi kehidupan itu hala semula hidupan akhirat Duh, dunia ni main-main, negurau, main. tipu daya, mata'ul ghurur kehidupan sebenarnya semula ke adalah hidupan akhirat. Sebab so, tu dalam surah muluk ala kata bahasa, terbarakah yang binyuhil muluk wahai Allah, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Terbarakah yang binyuhil muluk wahai Allah, yang ada di dunia ini Maut dan ma ma ma kematian, walhayata dan kehidupan. Ulama kenapa Allah sebut mati dan hidup? Alladhi khalaqal mautah walhayat. Lepas itu kita kata hidup, baru matikan. Sekarang hidup, baru matikan. Alladhi khalaqal hayat wal maut. Ma Tapi Allah dalam ayat ini Allah kata alladhi khalaqal ha mautah ma walhayata. Ialah Allah dalam menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa? Ulama kata sebab kehidupan sebenar adalah kehidupan ba'dal maut. Selepas mati itulah kehidupan sebenar. Hidupan yang sebenar ialah kehidupan selepas mati itulah kehidupan sebenar. The real life. Hidupan sebenar ialah kehidupan lepas mati. Hidupan sebelum mati ni bukan main. Mata, mata, al-ghurur. Lepas menipu daya je. Nampak je seronok. Oh seronok lah kalau aku dah macam dia. Kalau kita dah macam dia pun tak seronok juga. Bagi orang ada kita besar. Uy, seronok ada kita besar. Tanya dia dia kata. Seronok? Fikir hutang itu ni. Nampak je seronok. Lipu je. Menipu je mataul gurub orang laga tu menipu mata-mata-mata menipu daya seronok betul ke syurga kehidupan sebenar kehidupan syurga mata ha? ha sebab tu nabi sallallahu alaihi wasallam ajar doa kita bila kita tengok rumah besar ke, kendaraan besar ke. ha macam tu apa doa dia? Allahumma la 'asha illa 'aisil akhirat. ya allah dia ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat yang kita nampak rumah besar-besar-besar ni semua si, bukan kehidupan. Ha. Allahumma la'asha illa'asha al-akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan, bukan kehidupan akhirat. Ha. Hidup sebenarnya kehidupan akhirat. Dunia bukan kehidupan. Nampaknya seronok, nampaknya sedap. Tak seronok, tak sedap, nipu je. Tening kepada lagi. Ha. Allahumma la'asha illa'asha al-akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan sebenar Ya Allah, melainkan kehidupan akhirat lah kehidupan sebenar Dunia ni bukan kehidupan sebenar Mata al-ghurur, mata benda Ini budaya je Sebab tu Imam Syafi'i rahmatullahial Dalam Apa ni Suatu syair dia Imam Nawawi Rahmatullahi'al-alih Yang musannib kitab mu'alif Kitab Riyadhus Salihin ni Kita halka Arab baca sebagai kitab ta'alim ni Riyadhus Salihin ni أم رياض الصالحين مقدمها للإمام النووي رحمه الله نقل عن الإمام الشاعر الإمام الشافعي أبو عبد الإمام الشافعي إن لله عبادا فطنا تخلق الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها ولما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا Salihal al a'mal fiha sufuna inna lillahi ibadan futana sesungguhnya bagi Allah ni ada ada ibadan futana ada hamba-hamba yang fatanah yang bijak sana. cerdik mana bukan semua hamba-hamba Allah ni yang tak cerdik yang bodoh agama ada juga yang cerdik yang pandai siapa orang cerdik tu ha orang saya kata ni imam syafi'i kata Tulakud dunia, wa khaful fitana. Itu mereka mereka yang telah tala'kan dunia. Tulakud dunia, mereka mereka telah tala'kan dunia. Ah, kalau saya kata apa bukan nijazlah, bukan saya kata dunia. Saya tak jelas. Imam Syafi'i itu, Imam Masawi Orang Maksudnya kalau saya boleh Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i. Ani, macam ni, zuhud, wara, taqwa. Imam Syafi'i Alafidhul Aali. Maksud Syafi'i, mungkin pemikir ada yang ikut, ada yang hati, ada yang pemikir dari sana, ada yang ikut. Han. Iman Syafiq kata Talaku orang cerdik pandai ni Orang yang bijaksana fatanah ni Ialah orang yang telah talakkan dunia Talakud dunia wa khaful fitanah Iaitu mereka-mereka telah talakkan dunia Daripada hati mereka sikit pun dunia Angan-angan dunia -angan ni tak ada Hubud dunia tak ada Hubud dunia, dunia rasukul ra likhati'atin Cinta dunia ni kepala Semua kejahatan kepala ni punca segala kejahatan Cinta dunia Hubud dunia Apa sih kejahatan kita saya Mencuri zinah, ara, apa saja. Apa saja dosa, puncanya dia kata? Habdu dunia. Cinta kepada dunia. Habdu dunia, dunia, tala, dunia, so, dunia ni rasu kulli khati'atin. Kepala saudara kejahatan, cinta dunia Jadi orang cerdik ni, Imam Syafiq kata, Talakud dunia wa khaful fitnah. Mereka telah talakkan dunia, takut pada fitnah. dunia ni fitnah. Inama amwalukum wa awalazukum. Fitnah lah. Hanya harta, anak ni, bilah semua. Dunia ni fitnah ibnama unjyan kan ah Allah talaqad dunya wa khaful fitnah mereka telah talaqakan dunia takut pada fitnah salah mereka tidak hati mereka seeki pun cinta dunia hamba dunia ada talaqad dunya wa khaful fitnah mereka telah takut pada fitnah nazaru fiha wa lam alimu mereka telah nazar pada dunia ni, ni lihat teliti teliti mengenai masalah dunia ni wa lam alimu dan belum mereka telah ketahui Anha ليست لحي وطنا. Maksudnya dunia ni bukanlah watan untuk orang yang inginkan kehidupan yang sebenar. Bukanlah watan, bukan watan. Watan mana tanah air? Watan yang saya bercerita Arab. Lagi pun kata watan. Jadi dunia ni bukanlah Inilah yang berada di luar negeri. Telah ke dunia, waf alfitna, nazaru fiha, walam alimu. Anha ليست لحي maksudnya dunia ni bukanlah watan untuk orang yang inginkan kehidupan yang sebenar sebab orang inginkan kehidupan sebenar watan ni lah syurga kampung kita yang sebenar di syurga syurga, dunia bukan watan kita dunia ni macam murur je lintah, jamatan jamatan nak pergi sebelah sana kena lalu jamatan tak ada jamatan je nak pergi sana. eh kena lalu, tapi jamatan bukan maksud maksud ni sana pulau sana tu Jam, jamatan Pulau Pinang. Bukan maksud, maksudnya nak pergi Pulau Pinang. Jamatan tu nak lalu je. Tak boleh pergi Pulau Pinang. Walainkan kena lalu jamatan. Atau feri. <tuhar> Jadi kita berpulau macam tu waliya, Hindu, dunia ni. Ha? Nazarufiha walamma alimu anha laisa talihayin watana. Maksudnya dunia ni bukanlah um, watan untuk orang yang inginkan kehidupan sebenar. Tapi kita duduk kat dunia nak bagaimana? Ja'aluha lujjatan. Mereka wat dan mereka jadikan dunia ni sebagai lucah tan. Lucah tan ini diterjemah sebagai samudra, lautan. Dunia ni macam lautan. Wat khadu amal dihah sufunah, dan mereka jadikan amal-amal salah yang di dunia macam sufun, macam ada safinah kapal. Jadi kapal yang dia boleh, kapal dia perlu air untuk pergi, ah, ha? ke pulau yang indah sana tu. Ha, untuk tempat yang cantik pemandangan yang cantik kena naik, nak pergi sana kena naik kapal kita perlu kapal kapal perlu air kalau tak ada air kapal tak boleh jalan tapi air jangan masuk dalam kapal kalau air masuk dalam kapal tenggelam. jadi kita perlu dunia untuk pergi syurga destinasi kita bukan dunia dunia ni tempat lalu je asal kita, kita atur kita dari syurga atau itu apa Adam. Adam kena pergi syurga. Kita kan nak pergi syurga balik. Tapi kena lalu ni. Asal kita nak pergi pulau sana. Tapi kena lalu ni seberang. Jadi perlu air untuk pergi. perlu Kapal perlu air untuk berlayar. Tak ada air kapal tak boleh layar. Nah, tapi air jangan masukkan kapal. Jadi macam tu kita nak pergi syurga perlu keadaan dunia. Kenapa? Kenapa? Nak pergi syurga, kena buat dakwah kena buat ta'lim, ta'lum, kena buat zikir, ibadat, kena buat khidmat. Ini semua kat dunia. dakwah Masa hidup kat dunia. Hidup buat dakwah dah mati nak buat da'wah apa? Dah mati tak boleh da'wah. buat ta'lim, buat ta'lim lama-lama, 4 jam. Ha, kat mana? Kat dunia dah mati tak boleh buat ta'lim lah. Nak zikir, ibadat, baca Quran, tahajud. Kat dunia dah mati tak boleh buat ta'lim. Ha? Baru menyesal. Ha-ha nak na nak na nak anzalul orang ni apa sahaja memainkan dekat dunia jadi untuk pergi surga kena amal ada aman dan amal di dunia dan mati tak boleh buat aman iza mata al adam in qata'a anhu 'amalu billa mati seorang adam putus semua amal tak ada amal dah terputus semua amal kecuali min 3 ada 23 perkara salaqatin jariyatin atau ilmu muntafa'u bihi atau waladin salihin Sedekah jariah itu pun sebab dia buat masa hidupnya. Anak kena ada dunia juga. Masa kena ada hidup dunia juga. Sedekah jariah yang ni ulamak kata haratu waqaf. Ilmun yuntafa'ubhi, ilmu yang dia dia, dia ajar pada orang lain, ilmu agama. Awaladin salihin yid'aulah. Anak yang salih yang berdoa untuk dia. Macam mana dapat anak salih? Sebab dia terbiak anak agama. Dia ajar senah. Nah, itu pun ada hidup dunia, baru ada 3 perkara ni. Kalau tak ada hidup dunia, tak ada 3 perkara ni. Allahu Akbar. Fallaq <tallakut> ad-dunya wa khafu fiha wa alimu annaha laysat lihayy watana ja'aluha lujatan wattakhadu walakin jadikan ah, dun ah, Dunia macam lautan dan mereka jadikan amal saleh macam kapal. Jadi kapal perlu air untuk pergi ke sebelah sana. Tapi kapal air jangan masuk dalam kapal. Jadi kita perlu dunia untuk pergi ke akhirat, untuk pergi syurga perlu pergi dunia. Tapi jangan cinta dunia masuk dalam hati. Macam ayat tak boleh masuk dalam kapal. Kalau ayat masuk dalam kapal, kapal tenggelam. Macam itu juga. Kita perlu dunia. Untuk pergi syurga. Tapi cinta dunia jangan masuk dalam hati. Dunia kat tangan tak apa. Jangan masuk dalam hati. Hati tempat Allah saja. Mata Allah saja dalam hati. Ma fi kalbi ghairullah. Mata mana? Ma fi kalbi ghairullah. Lah Tidak ada hati apa dalam hati. Melainkan Allah saja. Tidak ada sedikit pun cinta dunia. Hubdu dunia ra'asu kulli khati'atin. Cinta dunia punca kepala seluruh kejahatan. Jadi Tuan-Tuan Dunia ni <tis> halaluha ha hisabun wa haramuha azabun. dunia halaluha ha hisabun wa haramuha azabun. Pihak-pihak ya. je. Ambil cara halal kena hisab, ambil cara haram kena azab. Ambil cara halal, kena hisap. Ambil cara haram, kena azab. So orang kurang harus lebih cepat masuk. Cepat sangat tu. Orang fakir tadi kan, lima ratus orang masuk. Macam ke immigration ke airport lah kan. Barang kita tu dia troli pun tak muat, penuh dengan troli. Ah ha, dua troli, satu orang, ambil troli penuh. Ha, immigration nak lepas green, lepas green lane tak boleh. Jinet tengok tengok ada. Ada barang ada cukai ke tak ada cukai apa tak nak dulu. Kalau orang selenggang, awalan jang, kan waktu tu beg kecil je, Pakai yang kecil je. Apa magazine. apa benda yang kasam-kasam yang mesti ni, kasam, kasam, kan? kasam nak tengok apa? Apa anything to declare? Ada apa, -apa nak isytiharkan barang apa? Ni je. Tak tengok ha, kecil je baju lah. Ha, tak apa. Jalan. Green lane nanti jalan hijau yang terus, nothing to declare, jalan yang tempat tak apa. Tak ada benda nak ada disiharkan berjalan terus. kalau oh, Banyak tulip ni barang nak jalan tu. Boleh ni apa orang ni? Boleh kena cukai ke? Ya? Tak kena cukai. Ya? Boleh bawa masalah pun tak boleh bawa masalah pun. Satu-satunya cek tu. Jadi orang semua dah lepas ni lambat. Sebab apa? Harta ni banyak. Ah, macam tu ke akhirat lagi banyak harta. Dia tak boleh senang-senang. Sebab setiap harta kita ada dua soalan. Satu harta ada dua soalan. لا يزالو قدف عبد يوم القيامة حتى يسأل أن أربعين. ...tidak akan berganjak kaki anak Adam ke akhirat. Sehingga ditanya empat soalan. Kau jawab empat soalan ini dulu. Tak jawab, barulah nak, nak pergi syurga ke neraka, nak pergi tepi syurat ke pergi. Tapi ini empat soalan menjawab. dia jawab. Umur dia, macam mana kau habis umur kau? Aku bagikan umur 60 tahun, 70 tahun dekat dunia kan? Macam mana kau gunakan umur kau? Muda kau, macam kau, kau, kau guna muda? Maksudnya, muda kau kuat, sihat. Macam kan? mana kau guna sihat? Kuat dan macam kau guna? dan malki min ayna iktashafu fima anfaqa daripada hartanya ha ada dua harta ada dua soalan min ayna tasaba daripada mana kau dapat harta ni cara halal ke cara haram menipu merompak ke atau khianat ke tipu dia orang ke rampas dia orang ragut dia orang ke ataupun cara halal tapi okay, kalau cara halal fima anfaqa macam mana kau belanja ha macam input dia datang output dia datang macam mana kau dapat harta macam mana kau belanja harta jadi satu harta ada dua soalan macam mana kau dapat macam mana kau belanja Ah, ha, timba lama hisap tu. Orang ilmu فيما عمل به, kerana ilmu dia kau beramal tak beramal dengan ilmu tu. Allah tak tanya banyak mana ilmu kau ada, Allah tanya kau beramal tak ilmu kau tahu. So, kau kenal Allah banyak benda kau belajar kan, adab tu, adab ni. Maksudnya ha, ada segala adab segala-gala adab, adab. Belajar amal. amal, amal ke tak amal. Ha, ilmu tu bukan semenda rasa saja, so, banyak ilmu kita belajar kan. Ah ha, tu sembang sunat tu buat ni, buat tak? Sunat tu sunat ni yang kau belajar. Ah ha, tu kerajaan Allah, adab tu, adab ni. Ada tanda, pergi tanda amal dah ada tanda. Pengetahuan tahu kan, bernama sekarang kan. Ha. tanya, ilmu kau amal tak amal? Bukan banyak orang ilmu kau ada. Ada kan amal dalam ilmu kau ada? Harta, dua soalan. Macam mana kau dapat? Macam mana kau belanja? Allahu Akbar. Cara halal kena hisap. Cara haram kena azab. Hmm. Saya dengar satu bahan subuk kasuh kepada Habib ya. Kini, rahmattullah alaih. Dalam satu bayan kata, <tuh> sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ambik harta fai, fai dapat harta fai. Harta fai ni lain dengan ganimah. Ganimah harta apa daripada peperangan. Harta fai ni harta ramah tanpa peperangan. Tak ada perang, musuh tadi tak lawan perang. Ah harta dirampas ni harta fai. Sekali Nabi sallallahu alaihi bagi-bagikan harta fai kepada sahabat Bagi-bagi banyaklah bagi, bagi, bagi, sahabat dapat. Tiba pada giliran, tuan dipanggil bagi, sahabat dia panggil, dipanggil bagi, bagi, bagi. Tiba pada giliran, menantu dia. Siapa dia? Sayyidina Ali, karamallahu wajah. Nak beri sikit je, satu mangkuk gandum. Satu mangkuk je boleh gandum. Lebih kurang lah. Ha, jadi heran lah kan, apa ni? Menantu sendiri, bagi sikit, orang lain bagi banyak. Ha. Itu kalau orang keluarga terdekat, bagi banyak sekian, kan. Ha, orang dekat kita bagi banyak sikit ini orang tu sikit bagi sikit je. jadi petangnya, tengah hari tengah hari itu tengah hari esoknya Nabi panggil balik, siapa yang dapat hartafahid pembahagian Nabi tu, minta kumpul balik untuk apa? untuk beri kargu zari laporan ha, ini kumpul, kumpul kumpul lah eh? jadi kat panas di padang pasir? satu batu besar jadi kau dapat kan semalam. Dapat harta faik eh. Siapa dapat semalam? Okey. Yang dapat pertama minta tolong angkat. Buka kasut. Naik atas batu ni. Kena cerita bagaimana kau dapat. Dan macam mana kau belanja. Apa, Apa kau buat dengan semalam tu. Sahabat dia pun bangun buka kasut ni. Naik atas batu tadi. Semalam aku dapat. Harta faik daripada Nabi SAW. Banyak bagian. Dan aku telah beli tu, beli ni, buat tu, buat ni. Ada cerita. Rasulullah ya, tak tahan. Apa? Panas. Matahari panas, nak serdos saudi dengan panas mesti di Malaysia 38 darjah Celsius ke 40 45 50 darjah kan kalau so, pergi Mekah Madinah kita pergi haji umrah jalan dia panas matahari panas batu pun suka kena buka kasut dalam tabak kaki panas matahari panas tak tahanlah oh, selawat cerita ada cerita tak habis-habis harta hari cerita tu asallahu tahan, wa ta'ala okay kita okay, betulun next ha itu next ke nombor kedua Aku dapat harta semalam fahit kan ya, dapat. Okay, buka kasut, naik atas batu ni. Dia pun naik atas batu tu. Dia cerita, aku semalam dapat harta banyak bagian dari Nabi. Nabi bagi aku banyak ni, banyak tu. Aku telah beli tu, beli ni, buat tu. Buat. Tak habis lagi cerita. Ada lagi harta tak cerita. Rasulullah panas. Kaba kaki panas, matahari panas. Panas juga tak tahan, tak tahan. Memang betul panas. Bukan main-main panas. Kan? Tak buat kasut lah tu, kasut. Okey, tak buat turun. Next. Semua tak habis cerita, panas. Tak dah habis cerita, boleh cerita sikit, panas. Cerita sikit, panas. Sampai pada menantu ni, siapa? Sayyidina Ali Karamallahu Aja. kakak kasut, naik. Aku pun, dia, Nabi, Ali pun, dia nak naik. Semalam aku dapat satu mangkuk gandum daripada Nabi SAW. Bukan kasut kan, naik atas tu. Dapat satu mangkuk rendam daripada Nabi SAW. Aku pun, bagi rumah, bagi isteri aku Fatimah, Anha. dia pun masak. Dia makan satu keluarga, Hasan Husin, anak dia kan. Hassan Husin, Fatimah, dia makan satu keluarga, habis. Habis? Dah. Dah. Dah. Tak ada. tak ada lagi? Tak ada. Ada lagi nak cerita? Tak ada. Itu saja. Ya. Jadi dia sempat habis cerita dia. Yang lain semua tak sempat habis. Sebab dapat banyak. Ini dapat sikit, habis cerita cepat. Jadi tak sempat. sempat. Panas pun panas juga. Tapi sempat cerita. Kaki pun dah. Ha, matahari panas pun boleh tahan. Boleh habis cerita. Jadi macam, macam tu lah. Contoh, Bagi contoh macam mana hisap di padang masyar padang masyar bukan batu eh tembaga, minta maaf bumi ni daripada tembaga logam yang paling cepat menyerap haba ni, kalau kita belajar sain tembaga lah, cepat panas dan matahari bukan berapa juta, di dunia berapa juta batu boleh kepala kita ha, 150 juta cahaya kelajuan cahaya Ah, ha, tu kena punya jauh dan di, di, di, di padang masyar, nisbah kepanasan dia macam sejingkar, sebatang celak atau celak tu kan ha, macam itulah nisbah kepanasannya ni matahari adalah sebatang celak ayat al ha, itu pun tak tahan dah sebab habis gitu. Lagi sebab tu kita lagi banyak harta kita dekat dunia lagi lama hisab dekat akhirat. Anda nampak dia sikit harta sikit dia sikit air merah habis, habis habis gitu. Kalau banyak harta banyak lagi nak cerita sebab satu harta dua soalan kena jawab. Dari mana kau dapat? Macam mana kau belanja? Dua. Satu macam nah. Min aynak tastashab? Kedua fiima antaq Bagaimana kau dapat? Macam mana kau belanja? Sebab so, tu lagi banyak harta kita, lagi lama kena hisap ke akhirat. Ha, kita tu Ya Allah bagi aku kaya, Ya Allah. Ha. Lagi banyak harta kita, lagi lama hisap ke akhirat. Sebab tu orang yang ada satu kepiah, tu kepiah? Songkok. Orang tu kata topi. Topi ni, topi. Ketayap, kepiah, songkok, topi. Ha, topi pun seorang dua kata topi. Ha, kita topi yang deket kan. Soalnya kita topik orang yang ada satu kepia, hisap dia lebih mudah daripada orang ada dua kepia. Orang yang ada dua kepia, hisap dia lebih mudah daripada orang ada tiga kepia. Orang ada tiga kepia, hisap dia lebih mudah dan lebih cepat daripada orang ada empat kepia. Nah tu ada cerita satu kepia, tu belum serbaan dia lagi, belum baju dia lagi, belum baju dalam lagi dana lagi, belum rumah dia lagi, tanah lagi, Kereta lagi rumah sewa lagi harta lambeng lagi oh fuh. lagi banyak harta kita lagi lama hisap sebab so, setiap satu tu orang katanya di bawah mana kau dapat macamana kau belanja Fi min ainat tersebut, ufi maat tak macamana gua dapat? Sebab mana macamana gua belanjut? Ah, soal tu saya kata tadi orang yang kaya yang taat dengan orang miskin yang taat. Dia lewat lima ratus tahun orang miskin dan taat ni sama-sama beriman amal salih, orang kaya pun iman amal salih. Yang ni lima ratus tahun awal masuk surga. Lepas lima ratus tahun baru yang minta hegi-hegi. Baru dah masuk surga. Sebab apa? Lewat. Lima ratus tahun lewat. Sebab apa? Hartanya wassalam. Harta wassalam. Hmm. So, tu kita beli nampak. Nabi kita ajar kita nampak kebesaran dunia, nampak kereta besar rumah besar. Nabi ajar kita doa apa? Allahumma la asyah ilahi akhirat. Ya Allah, tak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Ya Allah, si ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Kita doa nak bagi dunia, doa juga, doa apa? Ya Allah, bagilah aku kereta macam dia ya Allah. Ya Allah, bagi lah rumah macam dia ya Allah. Rumah besar ni boleh terima majlis surat, senang. Ah, nak kereta besar boleh bawa jemaah, ya Allah senang. Allahu akbar jadi dunia dunia dunia. Dunia kita mulai lah kehidupan dunia itu mulai asal kehidupan kita ialah akhirat Allahumma la'asha illa aishul akhirah. ya Allah ada kehidupan yang sebenar melalui kehidupan akhirat dunia ini mata'al gurur je mata benda menipu daya je wabal hayatul dunia illa mata'al gurur dunia bukan tempat menempurnakan nafsu menempurnakan nafsu kita di syurga ma tajtahi anfusukum walakum fiham ma tadda'un di syurga apa saja kamu nak apa saja kamu minta. Allah akan sempurna fulfill nanti ha. mulai sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bertanggungjawab untuk atau menyebarkan agama Allah SWT. Inilah kerja yang Allah Taala bagi pada umat ini special pada umat ini dengan perantara kerja awan yang dimurah Allah berbantuan Allah sama-sama umat ini doa umat ini akan diterima doa umat ini akan diterima oleh Allah SWT. Doa umat ini akan diterima sebagai doa Nabi Nabi Israel. Bantuan Allah akan bersama umat ini. Selalu di mana umat ini bantu agama Allah. Pasti dan pasti Allah akan bantu mereka bantu agama Allah. Pasti. Lam dan nun di tahkid pasti sure. For sure. Pasti dan pasti Allah akan bantu mereka bantu agama Allah. Inilah sunnatullah. Kita kata sunnatullah, sunnatullah. Kita terjemah sunnatullah tu apa? Nak duit mahu kerja. Nak makan mesti ada duit. Nak kenyang, mesti makan. Ha, sunnatullah, nak kelapa, kena makan. Lah sunnatullah. Nak duit, kena kerja lah sunnatullah. Sunnatullah ni, teman-teman, ya, ialah benda yang tak berubah. <tul> Kamu tidak akan dapat sunnah Allah ni berubah. Sunnatullah ni benda yang tak berubah. Kalau kita kata nak duit, kerja, ada orang tak ada duit pun dapat. Tak, tak, tak dapat kerja pun dapat duit. Kalau kita kata nak makan mesti ada duit. Ada orang tak ada duit pun. Allah bagi makan. Musa alaihissalam bagi mana wassalat satu duit tak pakai. Maryam alaihissalam satu duit pun tak buah Buahan bukan musim dia. Bila Syakirah alaihissalam ziarah Maryam. Kalau anna laki hadha daripada mana kau dapat buah-buahan ni? Qalathu min indillah. Dabda khasana Allah. Jadi kalau kita kata duit lah dapat makan. Dia sunnatullah nak. Ha, nak makan mesti ada duit. ini berubah. Sunnah ni tak berubah. Atau kita kata, nak hidup kena makan. Ah, Kalau so, kita kata nak hidup kena makan, berapa banyak orang yang makan mati. Yang mati tu semua makan. Yang mati kat kubur tu semua makan, makan makanlah makan, makan lah mati. Hmm. Dan Allah cerita macam mana, Ashabul Kahfi, mereka satu titik air pun tak minum, cebis roti pun makan, mereka Allah hidupkan bukan satu-dua hari, satu-dua tahun. Tiga ratus dan tambah lagi sembilan. Tiga ratus sembilan tahun tak makan. sedih roti, tuak nasi tak makan. Tidur saja. Allah <tul> pusing dikejap, pusing kanan, pusing kiri. Tiga <-tul> ratus sembilan tahun tak makan, tak minum. hidup hidupkan mereka? Allah. Itu dulu. Akan datang nanti sebelum kiamat nanti. Akhir zaman masa zaman dajjal. Zaman dajjal, kan dajjal. Mata satu je. Sebelum mata dibuta. Atas dahi dia tulis kafir. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syurga, neraka. Siapa mengaku di Tuhan, dia masuk syurga. Syurga dia sebenarnya neraka. Dan siapa tak mengaku di Tuhan, dia masuk neraka dia. Neraka di sebenarnya syurga. Ketika itu, semua ekonomi dikuasai. oleh Dajjal. Orang beriman tak ada makanan. Siapa beriman betul Allah tak ada makanan. Makanan dia ketika itu zikir je. Yang zikir je Allah hilangkan lapor. Ha, tak makan. Jadi zaman, akhir zaman sebelum kiamat. Allah boleh buat, tak makan boleh hidup. Dulu pun zaman ashab gua kahfi makan untuk hidup sekarang pun boleh lewat dulu boleh buat akan datang boleh buat tengah apa nak lewat Allah Maha kuasa jadi kalau kita kata makan yang menghidupkan sunnatullah nak nak nak, nak, nak, nak, nak kenyang nak hidup kena makan dah ada orang yang tak makan Allah hidupkan jadi sunnatullah ni benda yang tak berubah apa yang benda yang tak berubah siapa bantu agama Allah Allah akan bantu dia ini sunnatullah tak pernah berlaku orang bantu agama Allah. lah Maksud-maksudkan dia. Ha, tak pernah. Hmm. Tak pernah. Tak boleh dan tak akan. Sampai hari, hari kiamat. Ini sunnah Allah tak berubah. Siapa usaha iman, amal Allah akan berjaya dengan dia. Tak pernah orang usaha iman, amal dia gagal. Tak boleh dan tak akan. Orang sampai hari kiamat. Siapa usaha iman, amal, beriman, amal salih gagal kan dia tak? So ini khilaf sunnah. Sunnah sampai ada iman, amal pasti Allah akan selamatkan dia. Ha, siapa tak beriman. Inkar Allah. Inkar Rasul. Dia pasti akan gagal. Ini sunnatullah. Tak pernah orang ingkar Allah Rasul zaman dulu sejak zaman Adam, Nabi, Nuh, zaman sulur, Nabi, Nabi dulu berjaya. Tak pernah. Dan sekarang pun tak akan berjaya. Sampai hari kiamat, Sampai siapa dia ingkar Allah Rasul, tidak akan berjaya. Ini sunnatullah. Ani benda ni tak berubah. Tak akan berlaku. Orang dilanggar perintah Allah. Dia kufur, syirik. Tapi dia berjaya. Ini khilafah sunnah. Terdengar dengan sunnah. Sunnatullah ni benda tak berubah. Walantajidali sunnatillahi tabdila. وَلَنْ تَجِدَ لِسُلْمَةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا sunnah Allah SWT benar tak berubah jadi siapa bantu agama Allah pasti Allah akan bantu dia siapa tolong agama Allah pasti Allah akan tolong dia وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهِ مَا يَنْصُرُهُ إِنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ kalau kamu bantu agama Allah pasti Allah akan bantu ini sunnah Allah tak akan berlaku orang bantu agama Allah tiba-tiba Allah sisi kan Allah tak bantu tak boleh tak boleh sunnah Allah sabar tapi bantu agama Allah pasti Allah akan bantu dia Kerja agama tu mulia. Kerja Allah telah bagi pada setiap umat Nusair dan tuan tuan hari ini menyambung kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu tidak ada kerja yang besar kerja agama ni. Orang yang asalnya kau lah memandangil Allah. Siapa berkata lebih baik daripada orang yang mengajar anuistik Allah? Tak ada siapa yang baik. Waghamilah saleh. Nanti sendiri beramal saleh. Bukanlah Innani minal Muslimin. Nanti kata kau lah. Ikan dengan orang Islam biasa. Ialah kerja tu ni. Sebab kerja ni Allah telah terima oh doa umat ni. Kekuatan doa umat dalam kerja da'awak ni. Bila umat ni bawah ni tak kerja da'awak, doa terima. Maksudnya, tak buat da'awak doa tak terima. Malau maaf, dalam putih, dalam betul alaih, ada tiga sebab utama. Akhir, saya nak bagi tahu saya ni. Doa sebab doa tak terima. Sebab besar doa tak terima. Pertama, makanan dan pakaian yang haram. Ini sebab doa tak terima dan nah, hadis ni seorang lelaki laki yang kusut masai rambut dia berdebu pakaian dia ya muddu yadayhi ila sama dimohulurkan tangan dia ke langit ya rabbu ya rabbu Wahai haytanku wa hay tuhan ku orang ialah nahun tanya saya kenapa baca ya rabbu tak baca ya rabbi ha nah, kalau kita tengok dalam kaedah nahu bila munada dia nakirah maqsudah munada nakirah maqsudah dibaca munada tu dibaca dengan marfuq ya rabbu, tidak ya rabbi, tidak ya rabba nah, ini kita lihat kita, kita, kita Nahu waktu itu dibaca ya rabbu, ya rabbu, ya rabbu Wa Tuhanku, wahai Tuhanku wa matamuhu haramun walhal makanannya haram dia minta ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku bagi aku ni bagi tu minta ini, minta ini tapi wa matamuhu haramun, makanan dia makanannya haram wa mashrabuhu haramun, minuman dia minumannya haram وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ Pakaian ni, pakaian ni haram. Haram tu satu. satu Pakaian zat tu haram. Macam lelaki-lelaki pakai sutera tu haram kan? Satu lagi mungkin halal. Cotton. Jubah. Sunnah. Tapi duit tu dia diharam lah. Dia beli, dia menipu, dia curi ke apa ke. Walau pakaian tu tak bersumber je. Ha. Macam minuman yang halal Satu minuman tu zat tu haram. Arak. Tuak dia berhenti Benda tu haram satu lagi. Mungkin air mineral je. Air teh je. Tapi duit-duit juri. Nah, haram juga hmm. makanan haram, minuman haram, pakaian haram bil haram, dan disuap dengan benda haram Nabi kata macam mana Allah nak berkenankan doa dia makan haram, minum haram, pakai haram tapi minta Allah, ya Allah, ya Allah macam mana ya Allah so, Lala nak berkenan Allah tak akan berkenan oleh Alhamdulillah jadi makan pakaian haram sebab doa tak terima kedua ghaflah dalam doa ghaflah, ghafil Ghaflah mana lalai, dalam doa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, hati, fikiran ke an Dia orang Ya Allah minta itu, minta ni tapi fikiran dia, jasad dekat masjid. Fikiran dekat rumah, dekat sana, dekat kedai. Ghaflah dalam doa, doa dalam keadaan lalai. Ataupun dia bahasa, baca pasal Arab, dia sepatutnya Arab tak faham. Ya Rabbi, Allah mersukna Rabbana, falafala Rabbana Rabbana Rabbana, Rabbana. Tapi Rabbana pun dia tahu. Anda lalai dalam doa. Doa orang kata lalai sebab itu juga sebab doa tak terima. Dan ketiga yang terbesar antara yang besar doa sebab doa tak terima ialah tarkud dawah. Tarkud dawah mana meninggalkan kerja dawah? Dalil dia hadis Aisyah radhiyallahu anha hadis Aisyah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha dar berayshah radhiyallahu anha. Dalam ilai Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW telah masuk ke rumah Nabi SAW. Sebab rumah ada masjid Nabi ini sebelah dindingnya. Kira-kira masjid Madinah nama Rawda tu kan, dindingnya sebelah. Kubur Nabi itulah lah. Kubur ubah Nabi. Dan d'ahla ilaiy al Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah kata, Nabi SAW telah masuk. Dan faras tu fi wajhi kadharahu shayun. Aisyah tengok Nabi ni dah, dah hadarahu ada shayun. Ada benda berlaku berada Nabi SAW. Muka Nabi berubah hari itu. Lain macam muka Nabi. Hadarahu shayun. Fatwadha, wa ma kalla ma Nabi ambil wudhu, tak cakap dengan seorang pun, tak tahu, siapa pun Nabi cakap, senyap, dia Nabi. Fala siqtu bilhujrati astami'ama yakul, kata Aisha. Aku letakkan teringin di dinding, nak dengar apa, dan Nabi kata. Rumah, Nabi, dinding, silah dinding, ini. Faqa'ad alal mimbar, Nabi duduk atas minbar. Faqa'ad ala yaku'udu, ku'udan mana duduk. Nabi duduk atas minbar. Fa'hamidallah wa'afna'alaih. Nabi memuji dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa qala annabi sallallahu alaihi ya ayyuhannasu hayy manu sia ta'ala yaqulu lakum sumuniya allah berfirman kepada kamu hadis qudsi hadis qudsi hadis qudsi apa Nabi Allah kata innallaha ta'ala yaqulu lakum sumuniya allah berfirman kepada kamu muru bil ma'ruf wa munkar surulah pada dan cegahlah pada mungkar buatlah ma'ruf dan mungkar awak ana ma'ruf dan mungkar ma ma ni qabla an tad'u fala ujib lakum sum dibo doa azu masal doa aba Ya allah bagi lagu ni bagi lak tu fala ujib lakum aku tidak akan perkenankan doa kamu sebab so, dia hendak doa whats aluni fala a'biikum kau macam doa aba aku ya allah bagilah kami ni bagilah bagi tu minta tu minta ni jangan macam gitu minta fala a'tiakum la kata aku takkan bagi pada kamu wal hadlum yang lain dalam kata ud'uni astajib lakum doalah pada aku nasi aku bukan kan tapi tinggal dakwah punya wa tas'aluni fala a'tiyakum al-malakum inta apa dah aku aku takkan bagi pada kamu Kau wa tastansuruni kamu minta nusrah istansara istansuru mana minta nusrah minta bantuan ya Allah bantulah kami Allah bantulah kami Allah Tolonglah kami Allah beri bantuan moya Allah bantulah umat Islam di fulan ya Allah bantulah umat Islam banyak orang Islam kan Ada ni macam mana macam doa ya Allah bantulah ha, umat Islam di fulan bantulah ya Allah ah bantulah kami bantulah kami Allah, kata Allah. wa tastansuruni ya ka Allah kamu minta belum pada fala ansurakum Aku tak akan musta'ah sama aku tidak akan tolong kamu. So, yang hendak doa fama zada alaihin hatta nazal Nabi tak apa atau kata itu banyak itu yang Nabi cakap ya eh? Hadis qudsi Nabi cakap itu hatta nazala Sayyid turun daripada mimbar atau كما قال Jadi dengan perintahan tinggal doa doa tak diterima maksudnya dengan perintahan doa doa diterima dan tentu mula Allahu Akbar kalau doa kita telah diterima daripada Allah kal so, doa umat ini tidak diterima wallahil azim saya bersumpah tak ada satu kuasa dunia tak ada kerajaan dunia tak ada tentera dunia tak ada senjata dunia tidak atom tidak nuklear boleh tahan umat ini kekuatan doa ini boleh mengatasi seluruh kekuatan dunia ini ha. doa orang ikhlas orang buat ini. doa ini doa dia makbul amr amal Allahu akbar dengan asal dunia ni daripada bui, kemudian Allah nak kuatkan bumi ni, seperti goyang, Allah tak jibal, Allah tak gunung ganang, jibal ni autada Allah kata, wal jibal la autada, gunung ganang ni sebagai autad, pasak bumi, macam paku lagi kita kata, seperti goyang, heran bila gunung ni jadi paku sebagai, bu bumi ni sebenarnya tak goyang, malaikat heran, ya Allah, hal min khalqi min al jibal, adakah macam makhluk lebih kuat daripada gunung ni Allah hebatnya dengan gunung ni bumi yang asalnya bergegarlah jadikan nampak tak goyang ni ha yang sekarang ni cabut cabut ha taku ni goyang semua ni kan? sebablah Allah kata na'am dia ya, ada makhluk lebih kuat daripada gunung apa dia al-hadid besi besi lebih kuat daripada gunung tu ha, besi tu kuat gunung kan. ha hadid gunung ni lebih kuat daripada gunung lebih kuat daripada gunung pada al-hadid besi hebatnya besi ya Allah lebih kuat daripada gunung mana gunung itu tahan bumi dan bergoyang. hal min khalqika ashadu min al-hadid ya Allah adakah makhluk yang lebih kuat daripada besi ya Allah maka kata ada na'am apa dia nar api api lebih kuat daripada besi besi yang terkarun cair dengan api lebur bukan cair leburlah ya, dengan api maka kata -tanya lagi ya Allah hal min khalqika ashadu min nar Ya Allah, adakah makhluk yang kuat daripada api? Ya, na'am. Ada. Apa dia? Al-mak. Air. Air lebih kuat daripada api. Ya, api besar macam mana? Kena air, badan mati. Hebatnya air ni. Al-min khalqat syaitu min al-mak. Ya Allah, Malaikat tanya. Ada ke tak makhluk yang kuat daripada air, ya Allah? Ada. Apa dia? Ha? Apa dia lebih kuat daripada air? Al-rih. Angin. Hmm. Oleh angin lebih kuat daripada air. Air daripada laut boleh diangkat sebagai hujan, diangkat atau dol awan. Awan itu semua airlah. Angin dol laut okay, utara selatan di Mubarrak. Angin dol. Ya okay, angin ini lebih kuat daripada air. Air lebih kuat daripada api. Api lebih kuat daripada besi. Besi lebih kuat daripada gunung. Gunung dapat mantapkan bumi ni. Heran lagi heran ya Allah, heish kuatnya angin ni. Kuat makhluk kira paling kuat top sekali angin lah Ya Allah Allah Min min ar-rih Ya Allah, adakah makhluk yang lebih kuat daripada ni? Ya Allah, ada. Siapa dia? Al-mu'min. La ya'arif shimalihi ma tasaddaqa biyaminihi. Satu orang mu'min yang tangan kiri dia pun tak tahu apa tangan kanan dia bagi. Sedekah dengan ikhlas. Dan ini apa tu mula? Sedekah ni. Ini amalan sunnat. Amalan sunnat macam tu punya kuat, lebih kuat daripada... Angin, api, air, tanah, gunung, ganang, semua itu baru amalan sunat. Macam mana lagi amalan yang wajib kekuatannya? Sunat wajah itu. Itu baru sedekah, belum sunayang, puasa, zakat. Dan amalan sedekah pun macam tu kuat, amalan syariat begitu kuat. Maka apa taklah lagi kekuatan amalan yang mana dengan aman itu semua amalan hidup. Apa dia? Dakwah. Dengan sebab dakwah sedekah, hidup, semayang, puasa, zakat, haji. Semua amalan hidup dalam dunia sebab apa? Sebab tanya dakwah lah. Allah SWT telah jadikan dakwah sababan laihya iddin. Allah telah jadikan dakwah ni sebab untuk hidupnya agama. Sebab itu semua Nabi-Nabi datang buat dakwah. Kalau so, Nabi semayang-sumayang, buat hirak seorang ah ha? Siapa yang tak beriman? Mula je buat dakwah. Khadijah beriman. Awaka beriman. Sila ali beriman. Asyar ambasyara. Dengan dakwah ni agama hidup. Jadi kalau sedekah macam tu punya kuat lebih kuat daripada Semua makhluk-makhluk Allah hebat-hebat Gunung Besi Api Air Angin, semua makhluk hebat-hebat tu Itu baru sedekah macam tu hebat lebih kuat tu semua amalan dari apa tak lagi Da'wah Yang sebab da'wah ni hidup semua syariat Seluruh agama hidup dengan apa perhatian da'wah da ni tu boleh. macam mana kekuatannya Allahu Akbar, kekuatan Allah, al ni, Allah. bersama pada al da'wah ni, du'atan ilallah. Kekuatan Allah berkata da'wah ni, ma'iyatullah Allah bersama dengan mereka. doa umat ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi datang maksud ni semua sendiri insyaAllah. Menjadikan da'wah sebagai maksud hidup kita insyaAllah. Untuk ini mereka datang 4 bulan menjadikan 4 bulan. Yang 4 bulan tiada tiap tahun 4 bulan. 4 bulan hari kepada 4 bulan, tambahkan pengorbanan kita. Allahu Akbar, siapa dia insyaAllah. Masya Allah. Makin Masyaallah, masyaallah. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah terima kita. Allah jadikan kita sebuah hidat. Seluruh dunia. Seluruh alam. Sampai hari kiamat. Insya Allah. Allah. Jadi semua ha? kita niat agama. Tambahkan pengorbanan kita. Untuk agama Allah. Taala, Marti-marti. Karna. Karti-karti. Marna. Mati, Mati-matian. Buat usaha. Buat sampai mati. Selagi kita mati. yang cuti kerja da'wah. Semua itu insya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الجلال ربانا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم وفق اللهم اهدنا واهدمنا واهدينا جميعا واجعله سببا للمهتدى اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين